بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وبعد نشكره <تصفيق> الله سبحانه وتعالى نبا وكرمشان د ugu zangu na dada zangu ketika nasaih fi islah albuyut misururu yami hadhara ambayo yalitolewa na syekh Khalid al <تصفيق> نا ketika muhadharahu syekh azum muzia haqizah wa landa na ketika sautiah yetu iliyotangulia tuliweza kufika fi qaulillahi ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf na mukaina wao yani wake zenu kwa wema na tukoona maana ya ma'ruf alfasema alimam ibn kathir yaani yafanyeni mazungumzo yenu kuwa mazuri kwa wake zenu wahasini afaalakum wehiatakum bihasbi qudratikum bihasbi qudratikum eh, na pia kuyafanya mandhari mm, yenu na vitendo vyenu kuwa ni mazuri zaidi kama mwezavyo kama tuhibu dalika منها kama unavotaka hayo kutoka kwa mke wako Fafal, fa'al anta biha mithla. Basi wewe pia fanya vivyo hivyo kama unavotaka mke wako awe na kukupendeza wa kuvutia kwako wewe na wewe pia ujitahidi uwe vivyo hivyo kwa yeye hapo ndipo tulipofikia tulipo katika darsa lile lotangulia nabii ibn allah ta'ala leo tutaendelea na mazungumzo ya sheikh anaposema Walmaarufu na wema uliyotajwa katika aya al-maqsuud bihi yakusudiwa Kula khairin mima ta'arafa alayhi al-nas yote ambayo watu wanayitambua kuwa ni khairi Yaani yote ambayo watu wanatambua kuwa ni khairi na <camina> kumfanyia mke wako basi umfanyie katika urufu ambayo sehemu ambayo unaishi mima la yohalifu Allah. lakini hayo ambayo tuwasema ni ya khairi na mke afaa kufanyiwa isiwe tu mambo ya kimila ambayo inaenda na kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala la hata kama ni mji wako katika kabila lako isiwe ni jambo ambalo la khalifu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kuna jambo ambalo leenda kinyume na dini ya Allah na watu hudhania kuwa ni jambo ambalo mke lazima afanyiwe basi wewe usilifanye lidhalika Kana Nabii sallallahu alayhi wasallam wao kudwatuna wao mthali aala lilmuslimin namana alikuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ambaye ndio mfano mwema kwetu sisi katika maisha yetu ya kila leo na yeye ndiye kielelezo chema kwa waislamu wote Allah subhanahu wa ta'ala asamakum musu لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه akika mtume ni mfano mwema kabisa kwa wanonyeny au muna mfano mwema كمتمه و الله سبحانه وتعالى فنبينا صلى الله عليه وسلم تموت صلى الله عليه وسلم الكوني م bora kwa watu wake anavosema Aisha radhiallahu tabarak wa taala anha kan anabi الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله انتي alku ana sema bora wenu sio yule ambaye ni mzuri kula nje anaitwa mtu wa watu anaitwa manpoa, anaitwa hivi na vile lakini anapokuja nyumbani watu wanamkimbia watoto wanaposikia tu sauti yake wameingia chini ya kitanda mke naye amejiweka sawa ikiwa kuna jambo alikuwa analifanya anali, analiwacha, na kukaa stachu anamsubiri mume wake aingie kwa sababu simba amefika لا هي هيك قوه ني حالي صلى الله عليه وسلم عائشة سما رضي الله تعالى عنها خيركم خيركم لأهله ان بوراوين ان يولي امبا ان مورا watu wake, familia yake, wa waka, karibu wanavyosema wenyewe charity begins at home ikiwa wewe ni mzuri kweli basi uzuri wako yafaa kuanza kuonekana Mule nyumbani pale pale nyumbani watoto wako wewe wanaona huo uzuri mke wako awe anaona huo uzuri isiwe tu yeye anasikia sifa zako kutoka kwa watu Mashallah, furaha hako hivi fulani yuko hivi hata kutaja kwa uzuri lakini mke anashangaa bwana huu uzuri mimi siuone nyumbani kwangu kuhewa uzuri wako hairi zako na anna kullakitu chako kizuri kinafaa kuanzia pale pale nyumbani fakana alaihi salatu wassalam huwa khairu nasi nas li ahlihi kama tahki Aisha intum alkuwa yumbora wa watku familia yake kama anaw hadithia Aisha radhiyallahu tbaraka wa taala anha katika tabia yake sallallahu alayhi wa sallam na uzuri wa ku kwa na familia yake Anahu kana daima albashr li ahlihi sukuzote alkuwa Kutabasamu Alikuwa ni mtu ambaye ni mcheshi, ni mtu ambaye anajokes na familia yake. Watu wanafil feel, kukuwa kwake pale. Watu wanahisi ya kuwa aendelee kukaa na sisi. Si wetu tu wewe nyumbani kwako kwa wewe uko tu formal kila wakati. Uso wako ni wakazi kila wakati. Wewe ni simba, wewe ndio wa kusema la la halina maana yani inakuwa tu we ni asalamu as alaikum chakula kiko wapi maasalam nimetoka hakuna kule kujoks pamoja kucheka pamoja ucheshi katika njia ambayo ni sawa katika, katika mipaka ya Kiislamu haya si katika mafundisho ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu nyumba yako si jela na nyumba yako sio ofisi. Hii ni nyumba yako ambapo kila mmoja anafaa kuhisi utamu wa kule mule, apate sakina ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaizungumzia katika kitabu chake. De كان ilikuwa kana min akhlaqihi alayhi salam wa الله isharatihi sallallahu alayhi wa sallam البشر kana daima bishr li ahlihi wa annahu yuda'ibu ahlihi mtumiy sallallahu alayhi wa sallama akichezesha familia yake akichezesha wake wewe ushawahi ushawacheza na mke mushawai chapana pale nyumba siku chapana lakini na nyumba raha na faraja na hamu nakaraa haya yote ndani ya nyumba kwa sababu ya hatua ambazo munachukua za kuleta hiyo furaha katika nyumba yenu alikuwa akichezesha familia yake alikuwa akiwahurumia sallallahu alayhi wasallama na alikuwa anawapa awezavyo wayuwasiuhum huu. alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallama anawapa awezavyo kuna watu wao lunch yao peke yake lunch ambaya anakula ni modon 1000 na lowa chuo na rafiki zake wawili watatu atatumia zaidi ya 3000 lakini mke anapotumia tu shilingi 500 kwa siku anataka kuonyeshwa ile budget ilivotumika ehe mie umenunua nini ni viazi ya ngapi ni maftata ya ngapi inakuwa mtu yuko makini sana na ile nafaka ambayo anatoa mule ndani nyumbani kwake lakini kule nje Allah watu wanamjua kuwa ni mkwasi ni mtu ambayo ni, an, anatoa kwa wingi watu wanamjua kama sahii jawali lakini hii ni kinyume na mafundisho ya Uislamu. Uislamu unakwambia ile nafaka ambayo unaitoa katika nyumba yako. Sadaka ambayo unaitoa kwa nyumba yako, Lukuma ambayo unaingiza katika domo la mke wako, kinywa cha mke wako ni bora kuliko yale mengi ambayo unayatoa kule nje. كويفو mfano mzuri tunapata kwa rasulullah sallallahu alayhi wasallam yوسعهم نفقته عليه الصلاه والسلام انا واباك يا يسوع اوزو wake linfikdu sa'at min sa'ati waman qadra alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu allah la yukallif allah nafsan illa ma ataaha wewe ndiye unayajua uwezo wako na allah subhanahu wa ta'ala ya pia ajua amewapa watu riziki kunjita uwezavyo uweze kuwatoshereza familia yako katika nafaka Na pia kama tuta kuona upande mwingine wake nao wasiwe ni watu ambao ni wa sana wewe angalia hali ya mume wako na chuki, kile kidogo ambacho kwamba ameweza kulifanikisha mshukuru kwa hilo na umshkuru Allah subhanahu wa ta'ala kama wale ambao wanaambia wao wazao mimi sitaki kujua pia pesa utatoa binguni au arudini sisi lazima tule sitaki kujua hiyo pesa utatoa wapi lakini lazima e, viti vyangu nibadilishwe mwezi huu la lazima tujue hali za wenzetu lazima tujue ya kuwa hata Allah subhanahu wa ta'ala alitoa hiyo consideration na watu wakaambiwa toa unavyoweza kwa kwa familia yako kwa hivyo tuwe makini kwa hilo Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana yudahiku nisa'ahu akiwachekesha wake zake akicheka pamoja na wao akiwachekesha akicheza pamoja na wao Yusabiku aisha Allahu ta'ala anha akishindana katika mbio na aisha Allahu tabaraka wa ta'ala anha na yote hayo yanaonyesha islamu imehimiza tena kusisitiza sana watu wao wanaishi kwa uzuri watu wao wanaishi kwa furaha watu wao wanaishi katika hali ambayo wanapata sakina na utulivu katika nyumba yao idhan al-ishratul hasana bilmaruf lehadhihi almar'a allati ja'at allati ja'at watarakat ahlaha kina baba, walawmi sisi lazima tujiangalie ndugu zangu Lazima tuwape hawa watu ambao wamewacha ndugu zao, dada zao, wazazi wao, nyumba ambako walikolelewa na mtu akaja kwako na anakufanyia maarufu mbalimbali, ni lazima uangalie hali yake vizuri. Ni lazima umfanyie uadilifu wa kisawa Ni lazima ushkuru ile hatua ambayo amechukua na usimchukulie kama mfanyakazi pale kwako usimchukulie kana kwamba yeye amekuja kukufanyia kazi hapa ikawa wewe mazungumzo yako si sawa vitendo vyako si sawa unaangalia tumaslahi yako mambo ambayo ni lazima ufanyiwe ni hii na hii na hii anapoteleza kidogo anapokosea hapa na pale hauna rahma hisi katika mafundisho Yadini ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima huyu mtu ambaye amewacha familia yake watarakat baitaha <coughs> Akawacha nyumbani kwao na tindak na kuja kuishi kwenye, kuja kuishi kwako ni lazima umfanyie wema na ukumbuke wasiya wa, wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam amewaushia wanawake wafanyiwe mema ameuhusia wanawake waangaliwe kwa uzuri ameuhusia wanawake waweze kusaidiwa katika sehemu ambayo wana udhaifu kwa sababu udhaifu uko kwa kila mwanadamu na hasa kina dada wana udhaifu wao vile vile fayambaghi akhi alkarim fa yanbaghi alayka an tuhsin al'ishra li hadha al'asir lazima huyu mtu ambaye amekuja kukaa kwako kana kwamba ni mfungwa anapotaka kuenda sehemu lazima akuombe rusa, lazima umpe rusa, mtu yeyote anataka kukuja kwako lazima wewe utoe ruhusa na kadhalika lazima wewe pia uangalie wema ambayo utamfanyia na umfanyie wema kama dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inavyoamrisha. Na ni jambo la kusikitisha mno. Unapoangalia sehemu ambazo kuna cases za kifamilia, iwe ni katika sehemu za mqaabi au iwe ni katika katika za maimama mbalimbali, utakuta kina dada, kina mama ndio wana malalamishi mengi. au ndio wana malalamishi mengi. Haimaanishi ya kuwa wao ni maasumina, na hawana makosa lakini wengi miongoni mwetu sisi tumeshindwa kutekeleza majukumu yetu tumeshindwa kuwa waadilifu kwa kwa wake zetu unazungunza na mwanaume msichana unamkinaisha una, una, una unamuoa kisha baada ya kuingia kwa mkono wako zile ahadi zote uliweka unavunja ile wema wote ule hautimizi na kuwa unamchezea misho inakuwa yeye anarudi kwake akiwa na dhila akiwa na mabebada na watoto labda na kadhalika na kadhalika haya ni katika mambo ambayo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imetahadarisha walahadha alladhi huwa fi baitik dwana huyu ambaye yuko katika nyumba yako mtume wake sallallahu alayhi wasallam amekuhimiza umfanyie wema wakana nabii sallallahu alayhi wasallam Min husni 'ushratuhu انه kana yunadi nisa'ahu bi ahabbil asma'i ilayhin mtume alikuwa sallallahu alayhi wasallam uh, kwa sababu ya ule uzuri kuka wa kukaa vizuri na wake zake akiwaita akibuni majina كون اوت اوف لاف Anawapenda na siku zote unapom, unapompenda mtu utakuwa unabuni majina mbalimbali mbali mke wako anaitwa uh, Aish kwa mfano Aisha utamwita Aish, utamwita hivi utamwita vile ili tu kumridisha na ni kwa sababu ya ile mapenzi ambayo unayo dhidi ya mke, mke, mke wako mke wako anaitwa Zainab kwa mfano utamwita Zain utamwita uh, Zii utamwita Vivi utamuita Vile hiyo yote itaonyesha kuwa wewe una una mapenzi kwa mke wako unamvalii unamjali na hivyo ndivyo ilivyokuwa hali ya nabii Muhammad sallallahu alaihi وكان يتودد بذلك فكان ينادي عائشه رضي الله عنها فيقول يا عائشه انتم اكي مويتا عائشه اختصارا وكوفبي بدلا كسما عائشه نسمي يا عائش نؤنyesha yakua ana mapenzi na mke wake na wengine pia sallallahu alaihi fakara yunadiha alikuwa kimuita kwa jina ambalo Aisha nalipenda na inaonyesha upole wa rasul sallallahu alayhi wasallama kwa wake zake na wakati ambapo mtume sallallahu Alaihi wasallama anapotaka kitu أو ولكم كما مسلمه ونرتقا جambo fulani ufanyiwe كان yatalatafu btalabehi mtuba sallallahu alayhi wasallam mfano ambayo tunayo kwake alikuwa anaitisha jambo kwa uzuri anaomba jambo kwa uzuri la yatatla la yatlub talaban yush'uraha banna hadima Unapotaka kufanyiwa jambo au unapotoa amri fulani hutoi amri nikana kwamba unamwaamrishia mfanyakazi wako unamwaamrishia kijakazi lako la bali unatoa amri unatoa amri kwa namna ambayo yaonyesha hishma, yonyesha kuna mutual respect miongoni mwenu au yudhlluha bil au anamdalilisha au kumfanyia mambo ambayo yeye mwenyewe anajiona ya kuwa ni nidhalil fahadha laysa min hadehi alayhi salatu wassalam haya hayakuwa katika maongozo yake alayhi salatu wassalam bi idhnillah ta'ala kwa sababu ya wakati tutaendelea katika darasa ijayo na mambo haya ambayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza kuwafanyia wake zetu wa akhiru da'wana anilhamdullahi